Ішов, терпів, мовчав, не нарікав, Чекаючи останні години. Дозволь, і я тобі допоможу, Хоча б на крок тяжку полегшу ношу. Лихого слова людям не скажу, Якщо й ображу, прощення попрошу. Не вб'ю, не вкраду, вчасно помолюсь, Своїх дітей навчу молитись Богу, Наприклад, киренейця подивлюсь, і ближньому прийду на допомогу. Сторінка 167, стація 6. А під кривавий очі застилав, крізь нього навіть день здавався ніччю. А щось до нього жінка підійшла і витерла хустиною обличчя. О, Вероніко, ти одна в юрбі наважилась на щире співстраждання, за це віддячив, Божий син, тобі, Лиця свого відбитком на прощання. Щомиті підганяє нас кудись Прискорене, бурхливе сьогодення, А поруч є, ти тільки придивись, Старі, самотні, немічні, нужденні. Чи не байдужі ми до їх біди, Знайдемо час для них, сліпі і вперті? О, Вороніко! Вийде із юрби, як невмирощий приклад милосердя. Сторінка 168, стація 7. А часу плин, здається, зупинивсь, Знесилений від болю і наруги, І від хреста, що до землі схиливсь, Ісус на землю падає у друге. Чи зможе, як і вперше, підвестись, Аби збулося сказане пророком? Він устає з останніх сил, дивись, і далі йде по волі, крок за кроком. Буває, що і я не маю сил, щоб не вставати, хочеться упасти. Згадаю, як здіймався Божий син, як далі йшов, щоб людству не пропасти, і розумію, я не пропаду поглянувши на хресний шлях Ісуса, терпляче зношу, чи біду, і знову відступається з покуса. Сторінка 169, стація 8. Аби ж хоча б ковток води, терпи, вже мучитись недовго, скоро, близько. І вийшли до Ісуса із юрби заплакані жінки єрусалимські. А як він постарів, як схуд і збліт, і істерню кулючками. Не наді мною плакати вам слід, А радше над собою і діточками. Сьогодні ж, необтяжені постом, Мовляв, хіба в турботах нам до того, Ми плачемо над змученим Христом, Чи просимо пробачення у Бога? Молімося за нас і за дітей, Учімо їх противитись гріхові І пам'ятати повсякчас про те, Як Божий Син страждав в ім'я любові. Сторінка 170, статія 9. У тілі ні снаги, ані життя. Як рухатися міг в такому стані? Та він дійшов, не було вороття, Упав на землю втретє, і востаннє, подався натовп, а чи не помер? Хотілося їм далі споглядати, які страждання прийме він тепер, Як на хресті конатиме розпіятий. Коли дійдеш до крайньої межі Знесиленого третього падіння, А друзі відсураються, чужі, ні віри, ні любові, ні спасіння, про муки Сина Божого згадай, Його страждання і за тебе, друже, Ніколи більше рук не опускай, Бо поруч той, кому ми не байдужі. Сторінка 171, стація 10 Заюшений хітон мов прокипів до ран, Які печуть і кровоточать, та це не перешкода для катів, вони здирають одяг і регочуть. А біль росте, йому нема межі, приниження болючіше за рани.